Vi heter Hanna och Sofia. Mm. Och vi hade tänkt, vi har som projektarbete ska vi spela in en podcast. Eller hur? Ja, precis en, ja ett alltså ett radioprogram på internet typ. Ja. Det var våra kära Lova som kom med idén. Ja, vi tackar dig stort lova för att du ja, hjälpt oss. Ja, verkligen. Utan dig gjorde vi ingenting. Nej, du gjorde oss till den vi är gjorde idag. Gjorde oss fulländade. Ja. Okej, okay, men Sofia, berätta lite grann om dig själv. Eh, ja, jag heter Sofia. Jag kommer från Piteå. Eh, jag tycker om att göra saker som är roligt. Och jag tycker inte om att göra saker som inte är roligt. Nej, men du säger inte det. det så himla sjukt. Ja, eh, ja, vad tycker du om att göra på DioPi? Ja, jag tycker om att se serier. Det är väl det jag gör mest om dagarna. Men ja. det är för att jag bor i mark, så det finns inget att göra där. Eh, men okej, okay, tre snabba... Eh, namn. Namn, vet ju folk. Ja, men efternamn. Efternamn, okej. Okay. Sundström. Så då kan alla googla upp dig på Facebook och om ja, Just nu har jag en svartvit profilbild med Hanna, Dalbek och jag, som ser jätteglada ut. Sen så kommer en annan kompis och hoppar upp i bakgrunden. Ja. Men som vi vet. Mm, bra, då, då hittar ni henne. Jag godkänner alla vänner för frågor. Och eh, du är hur gammal? 18 år. När du är 18 år, och kommer ni från? Hartlacks. Okej. Okay. Eh, och Hanna, hur kommer du ifrån? Jag kommer ifrån den fantastiska årets by faktiskt, Arnemark. Trevligt. Jo. Mm. Det är upp Eller trisser. Eller hur uttrycket nu går. Ja. Eh. Och jag fyller 18 nästa månad. Ja Så känns det att inte vara myndig i Kanna? Det, alltså, det suger ju egentligen rätt stund alltså, När jag fyller år så är det bara två månader kvar tills det blir ett nytt år. Så nu kommer jag två månader där jag faktiskt ska säga till 18 Sen måste jag börja om och säga, nej jag är nästan 19 igen. Det är ju bekast på riktigt. Ja, men ja jag har ju hunnit varit 18 jag är i snart två månader. Så jag har ju hunnit med i allt man ska göra när jag köpte trivslotter och hållit på. Känns det bra? Det känns sjukt bra. Vann ni någonting när ni köpte trivslotter? Min syster vann. Sen så tog vi två trivslotter till och så, och så och då, och vi på dem <laughs> Taktiskt, bra val. Yes, det var jag som övertalade hon hon var lite sur på mig, för de tänkte att de hade kunnat ha pengarna tillbaka. Men, ja. Ja. men du fyller liksom också ganska sent på året, eller augusti, men i slutet av augusti, så Precis. det är ändå över halva årsgränsen. Precis. Alltså det är, man känner som så här, De kunde inte planera lite bättre än november. Vem vill fylla i november? Mm. No, nej, ja. inte jag. Jag har inte träffat någon hittills som vill fylla över i november. Faktiskt om jag ska vara ärlig. Alltså det finns ju som inga positiva fördelar med det. Alltså, du får ju kanske studiebidraget en månad längre. Ni får så lite som det är så och det är jättekonstigt. Men allting går ju som segare. Du kör kortet segare så man får lite ta som någon. Man får typ inte göra nå på sitt hemma. Nej, man får göra saker om man inte fått nog Men <laughs> Nej, men det är mindre roligt. Man sitter hemma och fängslad i en cell ja. tills man är 18 år. Sen får man släppas ut. Ja, så är det hemma hos mig i alla fall. Mm, precis. Sophias föräldrar är bra på postdrink. <laughs> <laughs> eh, ja. Ja, om om till Sara. Nej, jag må, jag jag är inte instängd i bur för att som du vet. Nej, det är jag bra att du säkert det istället. Jag trodde det. Det ja, är lite Ja, samvete om jag menar nu då. Om man kollar på undersökningar så är det typ onsdag den 29 april 2009 så föddes 306 barn, det var alltså flest som föddes då den 29 april under 2009. Och minst föddes den 13 december. Så det är ganska logiskt, alltså typ slutet av året fyller minst år. Och augusti är det väl då som folk har mest roligt tillsammans. Ja, men precis. Skulle jag nog visa. Men tror du att det menar julen i juli? Ja. Ja, lite sommarfeelingar i luften. <laughs> yes. Undrar eh. det är. Yes. också händer med den här undersökningen man kan säga att i eh, och söndagar är de som det är minst vädder på. Oj, är det för att sjukhuset är stängt då? Nej. Jag vet inte. Alltså, på de hundra dagarna med flest födda så är det ingen på lördag eller söndag. Alltså, typ den de 29 april det var en onsdag, och typ resten var, var inte en lård och senare. Det är som lite onsdagar som ganska populära ut, ja. tisdagar, och torsdagar, delagar. Ja, eftersom det inte är och sända så är det ju ganska logiskt ja. <laughs> bra. Men så det, det skiljer typ 200 mellan de som den, flest mest, den dagen med flest och den dagen med minst. Du hade 200. Ja, Ja, det var ju inte jättestor skillnad. Men det är ju rätt stor skillnad. Och du tänker att det flesta är 400. Ja, men jo. Är det är max hos 200. Så det droppar ju rätt mycket. Sant. Jag tänkte att det föddes jättemånga. Jag att vi typ 9 miljoner per dag, men det kan ju inte stämma. Jag tänkte väldigt tvillingar. <laughs> Nej, precis. Bah, shit, baby boom kan man kalla det då. <laughs> Alla i Sverige får barn. <laughs> tvillingar. <laughs> Ja. ja, just nu kanske vill berätta, vi är ju tvillingar. Att ja, ja vi är på riktigt. tvillingar, på riktigt. No. Helt ja. 100% tvillingar. Fast inte med varandra. Nej. Det kanske vi ska nämna också. Ja. <laughs> yeah. Hanna, hur känns det att ha en tvillingssyster? Det, det är ganska dåligt faktiskt. Nej, jag vet inte. Är det dåligt eller är det bra? Det beror ju på vilken om man är positiv eller negativ lagd. Ja. Men det är ju som att ha en syster som... Är kompis med alla i egna kompisar. Ja, och alltid, alltid henne med en. Ja. Alltså det finns ju många ljusa sidor med en ja. tvillingsyster också. Ja, så då jag tänkte jag man... att Hanna ska drömma. <laughs> <laughs> men, men man har ju alltid liksom så här, att mamma, var stora. Jag, jag ska få en iPhone 5 nu, med Siri. Så jag brukar skicka sms till Maja till typ varje dag, med hjälp av den här funktionen. Därför att jag vet att hon är den som kan, liksom, hålla Vilken funktion det? då? Med Siri-funktionen. Ja, alltså Ja, röststyrning på telefonen. Eh, så det tycker jag det är ganska praktiskt faktiskt. Ja, och ja. det är så de. Så alltså hon är sån här som alltså stöder med det och jag gör. Så då kan jag som liksom blikare runt med någon sånt, sånt där. Ja, jag känner likadant. Jag, min syster är väldigt ansvarstagande och jag är väldigt inte ansvarstagande ibland. Eh, och jag, jag, hon är ju så här, ska kom, vara jättegod tid och så här, alltid kommit och jag är som kan ju komma en halv timme på sig för att jag på bort min mascara eller någonting. Ja. Eh, så det är ju... Jag killar, jag tar det lugnt istället. Nej, men precis, och då Läder är det grimt, praktiskt för en som gör resten åt en. Ja. Så... <laughs> Nej, det vill jag inte göra ja, också. Det någon hörde hårdare som vill säga. Jag var <laughs> jättearga. Oops. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. När det vi är så att vi delar på arbetet... <laughs> Det är ju så roligt. Man blir så glada av det. Ja. Trevligt. Alltid sällskap. Jag vet, Det är det alla tänker. Alla säger alltid till det. bara, Åh, jag ville alltid ha en tvinningssyster. När man var, mm. var lite var man bara, Jaha. Ja. Inte jag. <laughs> Men bilden av min tvinningssyster är ju någon som ser likadan ut. Som man är absolut bästa kompis med. Som man aldrig bråkar med. Som man alltid har roligt med tillsammans. Så, ja, Och sen så man kanske inte tänker på att man faktiskt är syskon att man ändå ja. Nej, alltså det är som samma sak Precis, det är bara att man ja. men lika jag är ju, jag är en nästtvilling och du är två Ja. Så det är som ändå alltså det är ju bara ett syskon. Men jag hade tänkt till så där trillingar, det har gått det roligare. <skratt> <skratt> Nej, tvillingjobbet. Nej, man jag har varit typ typ med broffarna mina föräldrar, de hade typ det, men det hade ändå varit det. <skratt> <skratt> ja. I, nu tänker jag säga något så smart. Nu kommer jag inte ihåg nej, nej, nej, min... jag Jo. Vad... Hanna, har du någon gång blivit ihopblandad? Vadå? Blivit ihopblandad? Du och Maja? Ja. Det värsta var hon dock typ, såhär, på körskolan när vi skulle, vi skulle ta lektioner. Så blandade vi ihop, så att hon trodde att min syster hade lektioner och det var jag som hade lektion. Så när Maja sen skulle ha lektion så trodde de att det var typ jag. Så det, det var sjukt konstigt i alla fall, jag fattade inte hur någon kunde tänka sig då, men det ja. var inte så himla kul. Det var en, en gång som knackade på min rygg och så här, och så, sen så vände mig om och så kände han min syster, men inte mig. Eh, så blev hon helt förskräckt och låtsade som att ingenting hade hänt. Det var lite roligt. <laughs> ja, men jag var också med en typ lärare som trodde att vi är samma person. Typ. Så när man inte hade i korridoren så var och bara, ja okej. Okay. Det ja. känns lite taskigt, men där kommer man göra det och, gjorde, och så tror de att man är okay. övergissig och så är – Inte lätt. – Nej, men det, det är mindre bra faktiskt, med det men det, det är då som samma skant syster. Och så är det grymt praktiskt med Maja, för vi kan låna alla utrustning, för hon går i musik i sig, så då tar vi utrustningsmomma och så snor vi den och ja, det när vi spelar i våra podcast. – Precis, Rätt praktiskt. tack Maja. Mm. Du fulländar oss också. Du ja. complete det me. <laughs> Ni är de bästa som finns. Ja. Lova och Maja. Jag tror inte vi har någon bild på er, men vi kan ju. Vi visst. kan ju photoshoppa ihop någonting. Men jag skulle gissa att jag kanske har någon bild på Maja i alla fall. Den sista. Men vi kan ju... Jo, men jag tänkte inte på dem tillsammans. Nej, okay. Men annars kan vi ha en fotoshoot någon gång, Maja och Lova. Ja. Presentera visst. dem för varandra. Ja. Hur du blir bästa vänner. Ja. Jag vet, det kanske, är, det kanske är det bästa de har gjort någonsin. Det, det kanske skapar det ultimata paret de vi gör det. det ultimata paret? <laughs> Ska de bli tillsammans nu? Det är, så, det är som, ett som så, vi talar typ, som mm. fredigt på fredig paret. Ja, de kanske skapar en ännu bättre podcast. Ja, det var lite pinsamt. Ja, då <laughs> på annan, att vi, vi hindrar dem från att göra det. Mm. E, nu när det är höst e, så går det inte att åka Snowboard, men annars så tänker jag satsa på en karriär som professionell snowbollåkare. Ja. Nej, det tänker jag inte göra. Men jag tycker det är roligt. Men det kom faktiskt snö förra veckan. Nej. Det var det i du Marka. Ja, i Arne Marka. Ja. Ja, ja, men yes. jag sa det till mig för så jag bara... Ja, för det är inte jag hade det här, det, det, här, det, det, men ja. det kan inte ha varit så jättemycket då tänker jag. Men då är det på okej. Yes, snart kan man vara på Valsberget. Mm, den stora... Fantastiska ansvarigheter. Ja. Vad gör jag annars på min fritid, Hanna? Vad gör du annars på din fritid? Ja, för du är gitarre jag. Jag spelar, jag spelar inte gitarr. Okay. Förlåt alla mina klasskompisar som trodde det. Hanna skulle presentera mig en gång i klassen. Vi skulle intervjua varandra, men vi orkade inte göra det. Eh, så då berättar Hanna att jag tycker om att spela gitarr och att jag tycker om att dansa som, med bakgrundsdansarna på melodifestivalen också. Eller mm. Ja, men det var något sånt. Ja. Så att, så roligt, så Sofia, mitt liv är en lögn. Ja, Så vi sa att Sofia fick efterfrågan om varför hon tittade till om och tanken som är så sa hon att hon inte ville svara. Ja, det är roligt. Ja. Vad var det ja. jag sa om dig, Jag sa att inte var normalt snällt. Ja, men du stackar ju med och Vi satt i som en tre grupp. Mm. Det var ojämnt. Ja, så det var, men det var så roligt faktiskt. Mm. Det handlar om, om vad man vill göra om osynlig och då låter vi det dansar vid bara klistanserna på. Alltid ändå coolt. Det skulle jag ändå kunna göra så här på, om man var osynlig. Jag typ. säger ju det. Ändå ja. <laughs> vilken känsla och som är alla på det i slutet så känner man bara. Woo. Ja, precis. Ja men det är rätt bra. Vad skulle du göra om du var osyn på riktigt om du får välja fram. Det är ju en ganska svår fråga, men jag, det, skulle, det skulle vara kul att lyssna på folk om de typ snackar skit om mig. alltså jag vet inte om det är så många som gör det, det kanske, jag tycker jag är ganska snäll människa men jag vet inte, Det kanske finns folk som men alltså det. det, om är. det. Vill, man, vill man verkligen veta sånt alltså, ja, men om folk Tänk. skita men det blir bara jobbigt de ska ska man vet man ju vilka fram? som är mina riktiga vänner men precis, vad tynt, inte folk säger det, det alltså. jo, det är så här: folk som rakar av håret och så bara, nu vet jag vilka som är mina riktiga vänner som ja, fortsätter vara med precis, mig Precis. Ja, men nu har du inget hår men det finns bättre sätt kanske ja ja Nej men det känner jag lite onödigt. Man, man tänker som att det är det man skulle göra, men egentligen alltså, vill man göra det. Vill man det? Men jag tror inte jag skulle göra det. Jag skulle typ så här, göra något konstigt. Där. Dansa med Melodifestivalen? Nej men typ, men typ gå in och ta något. Vad så var syns det? Och alla bara woow! Ja men, nej, men jag skulle... Ja. Jag skulle typ skrämma vettigt ur någon. Det hade varit nej Eller typ... Ja men det skulle den också gjort. Snå vilken? en miljon kronor från banken och sen så bara sticka till. Nej, alltså jag är så hederlig och snäll så det skulle jag aldrig göra. Precis. Okay, men om du skulle ha fått vilken subkraft som helst då, vad skulle du välja då? Då skulle jag ta. Ja, jag sa någonting någon gång när jag fick en fråga. Jo, jag skulle bli överdrivet smart. Vad för det? För att tänk vad smart man skulle vara då. <laughs> T Tänk på vad man skulle klara sig i Alltså om jag kunde flyga Då skulle ju typ bara komma någon Random FBI-kille och typ döda mig För att sånt får man inte göra i Sverige typ Okej okay. ja. ja. Men om jag var överlivetssmak istället Så hade jag ju faktiskt klarat mig riktigt långt Ja, och så hade man bara kunnat sätta på få gay Typ i alla ämnen och så bara chillade på högst Ja, eller smart. Så hade man varit så sjukt smart Att man behövde inte ens anstränga sig för att få mvg Nej, så precis bara... sant. Mm. Men typ Typ gå astronaututbildningen och sånt hade också varit coolt. Om det var lite smartare. Nej, jag tror inte jag hade velat fara ut i rymden. Det känns lite för diskabelt. Nej, då är det diskabelt? Folk klarar ju inte. Jag skulle nog vilja. Men jag hade fått chansen sedan att du gjort det. Ja. Jag skulle nog vilja vara. Men det skulle typ Spiderman i skol Eller typ. Men inte iberstark Det skulle man som inte ha någon användning av. de där sådär. I vardag du göra problem. Nej, så här Lyfta upp att det all väl och flytta på den som mullera om. Ja, det sitter ju Men typ men kanske jag skulle var inte vilja, alltså tänk om jag skulle se ut som Hulken. Jag känner att jag skulle jag skulle inte vilja göra det. Nej, inte riktigt passar uta. Juna stora muskler. Nej, det skulle inte vara såna. Ja. Ja, nej. Nej, fast inte. Men typ att flyga över kort. Tänk mm. vilka sådana utsikter man skulle få se. Det borde tjä sig. Det hade ju. Det hade varit så här det man bo i Arnmark, inte teleportala. <laughs> Jag typ drömde när jag var liten, tror jag. Så jag bara, hon skulle bara slippa vänta på bussen i 25 minuter och sen ta 20 minuter hem. Så, Helt ja faktiskt, tänk bara kunna resa. alltså Bara fara till eh, inte vet jag, New York, Kina, ja. Taiwan över en dag. Ja, men precis, det var sant det sånt också. Det hade varit grymt soft. Mm. Man skulle dock bli ganska tjock, tror jag. För man skulle ju aldrig röra på sig. Man skulle ju inte teleportera sig överallt. Men man skulle ju aldrig teleportera sig typ tre meter. Ja, jag skulle ju... Men varför skulle du ju det? Nej, jag skämtar. Är... Men jag, jag tänker ju på det som här makapara så alltså, det är typ en låda som man går in i. Nej. Eller tänker du typ jag här... tänker att Jag bara tänker bara, nu vill jag dit typ, som okay. Ja. den filmen. Såg och så jag exact, men jag vet inte vad du menar. Men, men jag fattar typ. Så bara, fju, och så sen så hamnar de på något ställe. Eller typ som i Doctor Who, har du sett det? Nej. Med program de doktor som åker runt i en tidsmaskin typ, det är det också riktigt coolt. Så man ser typ alla grejer. Dock är ju lite rädd, alltså, om man skulle resa tillbaka i tiden så skulle det ju kunna hända typ i typ alla så här filmer såhär. Så det är någon som råkar trampa på en insekt och så sen så när de kommer tillbaka till verkligheten allt förändras, för den insekten och typ livsavgörande för mänskligheten. Ja, okej okay, det är sant. Men så är det inte doktorhus doktor så är det är ju lugnt. <laughs> Men det hade varit inte att så lite ja, så någon superkraft i alla fall. Det skulle kunna vara så lite också. Man kan typ tänka på saker eller så du bara flyttar så någonting typ nu ska den här pennan flyga så gör den det. Mm, men jag skulle inte vil vilja typ läsa andras tankar. Det skulle också vara jobbigt. Men det är det jag säger, tänk om du hade varit osynlig då och gått och ju på andra. Då jo, hade det varit samma, samma sak. Men hade varit typ samma sak. Och filtrera ju ja, ändå tänk vad jobbigt och så bara Tänker någon på en massa konstiga saker och man bara, hopp, hopp. Ja, nej. Tänk om någon typ planerar typ ett rån. Men folk tänker ju massa konstiga saker som man aldrig sätter i handling också, så där är också en sån här... Ett rån-autentigt. Ja. <laughs> Vi hade tänkt snackat lite, dagens ämne blir branding, som det så fint heter på engelska, vad heter du på svenska? Eh, ja, det kan man ju fråga sig. När vi säger marknadsprodukt. <laughs> Nej, det kan det inte stämma. Ja, jag vet inte riktigt. Ja, I alla fall. Det handlar ju om att man eh, att ett märke säljer jättebra, fast sen det kanske inte är så bra. Eller hur? Ja, precis. <laughs> så till exempel Typ, typ Coca-Cola är ett sådant märke. Som alla tycker är oss oh, bra som alla köper. Fast när man undersöker det så inser alla att egentligen är det Pepsi som folk gillar bäst. Fast man vågar inte erkänna det på sig själv och fortsätter köpa Ja, det är att marken kan bli sjukt stora fastän det finns bättre produkter. Och då säljer dem i alla fall. Eh, så vi har gjort en, en undersökning idag. Yes. Eh, då vi har tagit eh, Pringles. Vi vet typ alla vad där. Har är. Alltså vi chips. Så ja. Och potatis. Och ja och OLV har kommit med en ny version av de här chipsen som heter Solos. Eh, Båda med smaken av sour cream and onion. Eh, så vi har alltså låtit folk testa och se vilka de tycker är bäst. Eh, skillnaden på chipsen är att de här Wo Pringles är lite mer mjuliga kanske. Och lite tunnare. Ja. Samtidigt som eh... Solos har mer... De på sig, man, att det man skulle är... kunna tro att det var mögel, jag inte visste bättre. <laughs> Men det är alltså kridningen som har. Är... Okay, ska vi testa och smaka lite och se vad vi får yes. Om vi börjar med solostå. De är ganska hårda att äta. De är ju lite kryddiga, är eller? Ja, de är ganska kryddiga Ja, okej. Okay. testa fringus då. Men Jag tycker smaken på Pringles är bättre än vad de är på Solos. Jag tycker Solos smaken nästan, eller när man jämför så här, så smakar det här ganska mycket mjöl, Pringles. Ja, det gör de. Men, och Solos smak är starkare än vad Pringles är, men jag tycker ändå bättre om smaken på Pringles. Så jag skulle underrösta på Pringles i alla fall. Jag tror nästan det säger, alltså, ja... Det är lite svårt, men solo är ju faktiskt smakigare. Pringles de är ju som ganska neutrala tycker jag. Mm. Så vår undersökning idag är alltså att undersöka om, om att man vet om market, om det gör någonting, för vad man tycker om smaken. Så vi har undersökt med några personer kort vad de Som säger random utvalda personer slumpmässigt utvalda personer. Ja. Vi har ingen koppling till dem överhuvudtaget. Nej, precis. Aldrig träffat dem förut. Inte en chans att vi gjort det. Nej, pengas. Mm, där pengas. inte det. Men <laughs> <laughs> känner det? Mm. jag måste känner smaken. Den här, jag smakar den här typ typ mm. Smakar gott och känner jag vill ha mer direkt. En så här mer mm. smak. Vilket tycker jag var godast? Mm, var nog godare. Man känner att de här smakar inte Pringles. Mm. Mm. Mm. Alltså man äter sig på så här mörkt bröd och så jämför man det med ett ljust bröd. är alltid av. godare. Det var nog godast. Och slutsatsen av vår undersökning blir väl då att, att Pringles egentligen så tycker folk att det är godare. Och det ja. är inte bara för att det är Pringles, utan för att själva smaken är bättre. Men jag kan tänka att det har en vana att göra det också, att man vet hur Pringles smakar. Och det är ju lite ovant det här med de gröna prickarna och, och lite sådär. Eh, och lite hårdare och så. Så att eh, om, vi ha, om vi istället hade haft solo, OLV, solo chips solochips, eh, sen vi var små så kanske det hade, resultatet hade blivit lite annorlunda. Ja men precis, det är sant. att Ja, man vänder sig som vid en sak och tycker automatiskt att det är bättre, så det har ju också en del med, med branding och att göra. Dagens undersökning kanske inte gav så mycket, för resultatet blev ändå såhär att folket tyckte om det vi tänkte att de inte borde tycka om. Men det gav ju som ändå någonting att inse att ja Pringos är väl ändå godare än Soros. Det var, det var roligt att få testa, liksom. det hade jag alltid velat göra sen de ja. kom. Det var lätt att få hit folk också. Ja, faktiskt. Kom hit ni på chipsallava. Oj. Ja, men det var faktiskt roligt. Ja, bra. Hej då.